Ez csak aggasztó James, bármit is mondasz. Erősködött Lady redkliff, de akárhogy is igyekszem, egy szót sem tudok kihozni belőle. El sem tudom képzelni, miért? Motyogta a bajszalat Radcliffe. Az édesanyja fagyosan mérte végig. Radcliffe került a tekintetét? Inkább kibámult a hintóból, hát ha így elveszi az anyja kedvét a további beszélgetéstől. Ha előre tudta volna, hogy az anyja kizárólag azért hívta el magával a Királyi Művészeti Akadémia éves kiállítására, hogy közben árcsi viselkedéséről papoljon neki, lemondta volna az egészet. Igaz, magától is rájöhetett volna, hogy az anyját hátsó szándékok vezérlik. Mikor érdeklődött utoljára a művészetek iránt? Nincs azzal baj, ha valakinek tetszik ez a könnyelmű életmód, folytatta haragosan az özvegy grófni, mit sem törődve Redcliffe makacs hallgatásával. De szerintem az öcséd nagyon is rákapott a kártyajátékokra. Mint ahogy tavaly rákapott az ökölvívásra. érvelt Redcliffe. tavaly előtt meg a lóversenyre. Az nem ugyanaz, intette le őt Lady Redcliffe. Egyre gyakrabban hallom, hogy a fiatalokat tönkre teszi a szerencsejáték. Lady Cooper, kisebbik fia, éppen ezért el Párizsba. Természetesen eltussolták az ügyet, mégis sokak fülébe eljutott. Pedig korábban soha nem találkoztam senkivel, akit kevésbé érdekelt volna a kártya. Árcsinak azért ennyire nem mehet rosszul a játék, motyogta Radcliffe. Azon tűnődött, hasonló beszélgetést folytattak-e róla a szülei annak idején, amikor az apja úgy döntött, hogy a kontinensre küldi. Arra gondoltam, talán te beszélhetnél a fejével, folytatta Lady Radcliffe, miután elengedte a füle mellett a megjegyzést. Bírd jobb belátásra! Tudod, Ilyesz rá egy kicsit! A hintó ebben a pillanatban befordult a Samerset House udvarára. Épp jókor, gondolta Redcliffe. Erre semmi szükség, felelte röviden, de nem nézett az anyja szemébe. Ársi maga is elboldogul. Miközben kiszálltak a hintóból, és bevonultak az épületbe, egy árva sem szóltak egymáshoz. Redcliff minden lelkesedés nélkül elvett egy katalógust, de még inkább elcsüggett, amikor rádöbbent, hogy a kiállítótermek zsúfolásig megteltek az előkelő társaság tagjaival, akiket a festményeknél valószínűleg sokkal jobban érdekelt az, hogy már a nyitás napján ott parádézzanak a múzeumban. Micsoda begyöpösödött ostoba népség. Az elmúlt hetekben majdnem megfeledkezett erről, misztábet? Az intrikáival, az alkudozásaival, a korareggeri vizitekkel épp eléggé lekötötte a figyelmét. Amikor azon kapta magát, hogy a sokaságban szórakozott a Mr. keresi, kapta a fejét, és inkább a katalógust kezdte lapozgatni. Mit szeretne elsőként megnézni, mama? kérdezte. A 104 éves Mrs. Gulliver portrét Mr. ward vagy talán a templomba esőt Mr. Hudson-tól? A kérdést követő fagyos csendből Radcliffe sejtette, hogy az anyja elégedetlen vele, sőt, talán haragszik is rá, amiért kénytelen feleslegesen végig szenvedni egy unalmas délutánt anélkül, hogy megbeszélték volna árcsi dolgát. Ezek után mindketten megkönnyebbültek, amikor a második teremben meghallották a nevüket. Amint megfordultak, Mrs. Kendall-t pillantották meg, aki hivogatóan intett feléjük. Mellette Miss Stabelt, Lady Montagu és Mr. Fletcher ácsorgott, akik mi Cecilivel ellentétben szemlátomást beleuntak a festmények tanulmányozásába. – Mit szólnak ehhez a meleg májusi időhöz? – köszöntötte őket Lady Montagu, bozgón legyezgetve magát. – Első jöttem volna, ha előre tudom, hogy ilyen fullasztó itt a levegő. – Igaz? – tette hozzá sietve. Vétek lett volna kihagyni Turner Dordrechtjét. Ebben a pillanatban megjelent Pemberton, két poharat szorongatva, amelyeket aztán nagy büszkén átnyújtott mi Talbotnek és a nagynényének. Amikor észrevette, hogy a kis csoporthoz redcliffe is csatlakozott, a lelkesedése alább hagyott. Red eszébe jutott, hogy Pemberton valószínűleg még mindig ferde szemmel néz rá azóta, hogy legutóbb a tetőrszolnál összefutottak. Ő már megfeledkezett arról a kis közjátékról, de a szúrós tekintetéből ítélve Pemberton nagyon is észben tartotta. Te jó ég, mi Stabert valóban egy ilyen pojácsával készül összekötni az életét? Úgy hallottam, szólalt meg Pemberton, miután legyűrte a bosszóságát, hogy Wellington hercege visszatért Londonba, gondolja, hogy látni fogjuk őt az álmekben a héten. Wellington mindig is szívesen táncolt, vágta rá Redcliffe gondolkodás nélkül, aminek meg is lett az eredménye. Körülötte az összes szempár rászegeződött. Pemberton savanyú arccal vette tudomásul, hogy rámás már senki sem figyel. – Jól ismeri őt? – kérdezte duzzogva. – Csak egy kicsit – felelte Redcliffe, és remélte, hogy ezzel le is zárták a témát. Pemberton egy pillanatra fürkésző tekintettel nézett rá. Két ellentétes érzés viaskodott a szívében. Redcliffet nagyon nem szívelte. A Napoleoni háborúkról ellenben szívesen társadott volna, mert ebben a témában szakértőnek tartotta magát. Természetesen ez utóbbi kerekedett felül. – Jó, magam! – Kezdte szerényen, hosszasan tanulmányoztam Wellington hadjáratait, igazából a Waterloo témája a szakterületem. – Valóban? – Redcliffe gúnyosan elmosolyodott, Mr. Böt arca pedig kínosan összerándult. – Annak a csatának is megvoltak a hibái – árulta el bizalmasan Pemberton. – Biztos vagyok benne, hogy Wellington lenne az első, aki elismerni a tévedéseket. Elég megnézni a lovasság szerepét. Úgy tűnt, hogy Pemberton kis előadást készült tartani Redcliffe-nek Waterloo-ról. Redcliffe nek redcliffe már már szórakoztatónak találta ezt a képtelenséget, de miután Pemberton nekiállt részletesen kifejteni, hogyan lehetett volna jobban levezényelni a harcot, érezte, hogy a jókedve elillan, és kezd benne felülkerekedni a düh. Természetesen Wellington helyében én bizony, arra gondoltam, próbálta szabába vágni Mr. Albert, de az igyekezete kudarcot vallott. Pemberton ugyanis a hangját felemelve egyszerűen túlhasogta őt. Komolyan mondom, ez történik, amikor valaki alsóbb osztályokból toboros sereget, közöttük képtelenség fegyelmet tartani. Hihetetlen volt ennek az embernek a pökhendisége, tudatlansága és gőgje. Hogy merészelt fegyelemről beszélni, hogy merte becsmérelni azokat, akikkel Redcliffe együtt harcolt? mintha a társadalmi osztályoknak bármi közelett volna a bátorsághoz egy ilyen véres csatamezőn, mint amilyen vódörló volt. Radcliffe érezte, hogy megremegnek az ujjai. Na hát, milyen kár, hogy nem volt velünk egy ilyen bölcs ember, mint ön, aki mindannyiunkat megmenthetett volna. Jegyezte meg fagyosan, amikor Pemberton épp levegőt vett. A hangjából egyértelműen kiérződött a góny, egyedül Pemberton nem vette a lapot. Az ő mellett csak úgy dagatta büszkeségtől, míg mindenki más lélegzett visszafolytva várt. Ebben nem vagyok olyan biztos, szerénykedett Pemberton, de bevallom, szívesen megnéztem volna a csatát a saját szememmel. Biztosíthatom, hogy a személyes jelenlét nem tette kellemesebbé a látványt, jegyezte meg Radcliffe, de Pembertonön nem látszott, hogy meghallotta volna. Sokszor megfordul a fejemben, hogy talán minden másként alakult volna, ha ott vagyok. Jelentette ki a társaságnak, és bánatosan megrázta a fejét. A házi tanítóm régen mindig azt mondogatta, hogy tábornoknak kellett volna mennem. Ó, oh, ez kétség kívül így van, bólintott Radcliffe. James, talán. Az anyja megfogta a kezét, ő azonban lerázta magáról. Az udvariasság maszkja, amelyet a báli szezon során mindvégig sikerült magán tartania, most a háború említésére vészesen repedezni kezdett. – Bár úgy vélem sokkal könnyebb a háborúért lelkesedni, amikor már véget ért, nem igaz? – dökte ki. Úgy tűnt, hogy végre Pemberton is felfigyelt az ellenséges hangbéterre, Mérgében elvörösödött, és Red érzett korábbi ellenszenve újra fellángolt. – Mégis mire céloz ezzel, uram? – kérdezte. Mivel az elittársaság ösztönösen vonzódott a botrányos jelenetekhez, körülöttük mindenki kíváncsi a leste őket. Lady Kingsbury, aki Mr. Kersz portréja a plegykákodók előtt ácsorgott, szílelt aggodalommal kapta a szája elé a kezét, de a tekintetén látszott, mennyire ki van éhezve a szenzációra. Red Chris mindnyájukat gyűlölte, de leginkább ezt a felfuvalkodott hólyagot. Elnézését kérem, Mr. Pemberton, hogy eddig csupán homályosan céloztam arra, amit valójában egyértelművé akartam tenni, mondta. A szemes sarkából Redcliffe látta az anyja sápadt fájdalmas arcát, valamint azt is észlelte, hogy Miss Böt ajka vékony vonal lápréselődött, a tekintete pedig ide-oda cikázik a teremben, de mindezt elhomályosította égtelen haragja. Ön uram, folytatta kegyetlen mosójal, nem több, mint Ó, te jó ég! Kiáltott Mr. Táböt Menten elájulok a nagy melegben! Miután ilyen módon előre figyelmeztette a társaságot, Mr. Táböt kecses mozdulattal egyenesen a riadt Mr. Fletcher karjába omlott a nézőközönség legnagyobb döbbenetére. Ójaj, Mr. Bött. Mr. Fletcher készségesen elkapta őt, de nagy felindultságában még az ezüstös bajusza is reszketett. Mr. Bött, ugye jól érzi magát? Pemberton, azonnal hozzon neki egy italt! A kisasszonynak friss levegőre lenne szüksége. A félbeszakadt beszélgetés hamar feledésbe merült, miután a társaság minden tagja Miss Talbot körül sürgött forgott. Pemberton frissítőkért ment, Mr. Fletcher a karját nyújtott a Miss Talbotnek, Mrs. Kendall gyengéden legyezgette őt, Lady Montague pedig a kiárat felé teregette a társaságot. Redcliffe a háttérbe húzódva szép lassan megnyugodott. Résnyire szűkült szemmel figyelte az események alakulását. Misztábböt eddigi viselkedése alapján nem feltételezte, hogy az ájulós hölgyek közé tartozik, és bár a lány halvány mosolyjal és elhaló hangon mondott köszönetet a körülötte szorgoskodóknak, az arc színéből ítélve majd kicsattant az egészségtől. Misztábböt miközben a segítői kitámogatták, a válla fölött egy utolsó pillandást vetett Red -re. A férfi elkapta a tekintetét, és kérdőn vonta fel az egyik szemöldökét, mire a lány alig észrevehetően rákocsintott. Jó időbe telt, mire újra lehetőségük adódott beszélni egymással, és addigra Red Cliff is lehiggadt. Miután az édesanyja lédi Montague társaságában elment megnézni Turner legújabb remek művét, és Pemberton sem volt a közelben, Red Cliff letelepedett mi mellé, aki épp egy vörös plusz díványon pihent. – A kacsintásából arra következtetek – szólalt meg Halkan –, hogy az iménti is műsort az én kedvemért játszotta el. Igaz? – Az ön és az édesanyja kedvéért, – bólintott Kitty. – Igazán nem volt rá szükség. – Dehogy is nem, – tiltakozott Kitty. – Úgy tűnt, mintha fel akarná képelni Pemberton, márpedig ezzel tünkretette volna az estét. – Egyébként is tartoztam önnek egy szívességgel. – Elnézést. – De én úgy gondoltam, hogy a szívességet én határozom meg, és nem ön. – Vagy talán túlságosan merész volt e feltételezésem? – Úgy vélem, – felelte Kitty dőfösen, – hogy a helyes válasz öntől ez esetben – egy köszönöm lenne. Elismerem, valóban szerencsés volt a közbelépése, mosolyodott el Radcliffe. Anyám amúgy is csalódott bennem, így komoly kutyaszorítóba kerültem volna, ha ezek után verekedéssel tetézem a bajt. Igaz, tette hozzá, és oldalról kittire sandított. Én az ön helyében kevésbé drámai megoldást választottam volna. Ó, oh, csak mert nincs elegendő fantáziája, felelte rezzenéstel a arcsal, sötét szeme azonban pajkosan csillogott. Egyébként miért csalódott önben az édesanyja? Mivel az anyával való korábbi összezördülésem még nem tette túl magát, Redcliffe először nem akart válaszolni, de Miss Stelböt őszintén érdeklődő kifejezése láttán, nagy sóhajjal belefogott. Mert azt hiszi, hogy túlságosan elnéző vagyok az öcsémmel. Szeretné, ha az egész család életében tevékenyebben részt vennék. És ön nem szeretné? kérdezte Mi Stabot, és érdeklődve bicedette oldalra a fejét. Redcliffe a fejét ingatta. Inkább, kezdte bizonytalanul, inkább arról van szó, hogy nem tudom, mit tegyek. Az apám, ő nagyon keményen bánna árcsival, ebben biztos vagyok, hiszen velem is nagyon keményen bánt. És ha ezt jelenti a fői szerep, akkor én nem is vagyok képes rá. Misztábbött néhány pillanatra elgondolkodott Redcliffe szavain. Nagyon szigorú apa volt? kérdezte óvatosan. Radcliffe hangos horkantással felnevetett: Így is lehet mondani. Az apám nem volt oda a szórakozásért, úgy gondolta, hogy a férfi feladata a nap minden percében megóvni a család jó hírét, és ő áldázoló a miénket. Szóval, azért küldtem Önt Bécsbe, Wellingtonnal, mert tűnődött misztelböt. Mert azt gondolta, hogy besározom a család hírnevét? Mégem. Fiatalabb koromban ki akartam élvezni mindazt, amit az élet kínált, a szerencséjátékokat, az ivászatot és minden mást. Apám mindezt komoly veszélynek tartotta. Úgy vélte, hogy egy felelősség teljes megbizatás, majd alázatra tanít, és mivel Wellington tartozott neki egy kis szívességgel, végül a segédje lettem. Mr. Albert Természetesen apám nem számított rá, hogy újra kezdődik a háború, folytatta komoran a férfi. Erre senki nem számított. Amikor aztán mégis megtörtént, üzent, hogy térjek haza. Én viszont akkor már nem hagyhattam ott csapott papot. Az a legnagyobb gyávaság lett volna. Reméltem, hogy egy nap majd apám is megérti, hogy végül talán büszke lesz rám. De mire a háború után hazakerültem, ő már nem élt. Radcliffe korábban soha senkinek nem mesélt ennyit az apjáról, és most hatalmas megkönnyebbülést jelentett mindezt hangosan kimondani. Annál is inkább Mert Talbot nem érezte szükségét, hogy hamis közhelyekkel nyugtatgassa őt, egyszerűen hagyta, hogy könnyítsen a lelkén. Korábban nem gondolta volna, hogy egyszer Misztábbötnek önti ki majd a szívét, nem pedig Hinszlinák vagy az édesanyjának, de most nem lepődött meg, hogy a beszélgetésük ilyen fordulatot vett. Az elmúlt hetek során minden találkozás alkalmával azon kapták magukat, hogy a társaságtól távolabb, meghitt beszélgetésbe bonyolódnak. Redcliffe úgy érezte, hogy Mr. Bött nem is tudna olyan kérdést feltenni, amelyre ne válaszolna szívesen. Nagyot kortyult a limonádéjából, aztán fintorogva le is tette a poharat, olyan ízetlennek találta az italt. – Az ilyen beszélgetésekhez jobban élik a Brandy – jegyezte meg könnyed hangon. – Ha ön mondja – felelte Mr. Bött megértően – a Brandy volt apám kedvence. Gyakran ivott. A legfőbb gyengéje a szerencsejáték volt. legény korában ezzel nem is volt gond. A szerencsejáték sokak szerint hozzátartozik az úriemberek életéhez. De miután a családja kitagadta, soha nem tudott igazán alkalmazkodni a megváltozott körülményekhez. Attól kezdve egyre csak nőtt az adóssága. – És akkor kezdett inni? – kérdezte Red Cliff. – Nem – felelte Misztábet. Már korábban is ivott, de miután a mama meghalt, képtelen volt mértéket tartani. Biztos vagyok benne, hogy ha a tífusz nem is, az ital előbb-utóbb elvitte volna. Redcliffe bólintott. És akkor szakadt minden az ön nyakába. Igen, azt hiszem mondhatjuk így. Tűnődött el De ott volt nekem Beatrice, aki nem sokkal fiatalabb nálam, így nem volt olyan vészes a helyzet. Igaz, hogy jó nagy slamasztikában hagytak bennünket. Mégis hálás vagyok a szüleinek, amiért olyan boldog gyerekkort biztosítottak nekünk. Annak idején a házatnálunk mindig betöltötte a nevetés, no meg a zene és a szeretet. Gondolom, milyen gyengének tart, jegyezte meg, mint egy mellékes árett Cliff, hiszen mindent megtettem, hogy kibújjak a felelősség alól, amelyet ő már évek óta cipel a vállán. Ez nem így van. Szerintem nem kellene túl a kérdést. Hogy érti? Vonta össze a szemöldökét a férfi. Önnek van titulusa, vagyona és befolyása, mondta Kitti. Van családja, akik szeretik önt, és bár a módban ezzel sok bosszúságot okozott nekem, nagy gondolóvja őket, ha éppen úgy tartja kedve. Úgy érzem, igenis képes arra, hogy eldöntse, miféle lord lesz önből. De hogy dönti ezt el az ember? csúszott ki a kérdés Radcliffe száján. Nos, egyszerűen eldönti, vont vállalt Kitti. Radcliffe a szemébe nézett, és Kitti állta a pillantását. Ahogy ott ültek egymás mellett, és a tekintetük összefonódott, úgy érezték, mintha megállt volna velük az idő, miközben a londoni forgatag ugyanúgy örvény lett körülöttük. Aztán egyszer csak elillant a pillanat varázsa. Mennem kell, szólalt meg Mr. és mintha egy kicsit nehezebben vette volna a levegőt. Úgy látom, Pemberton engem keres. Ó, igen, a tábornok úr mondta Redcliffe, és gúnyosan elhúzta a száját. Kérem, tartsa őt távol tőlem. Ugyan már viselkedjen! Mosolygott kajánol Mr. Bött. Ne felejtje, ha minden jól megy, akkor a jövendő belimről beszél. Hogy is felejthetném el? NETLI Cottage, MÁJUS 5-e, KED Drága Kitty, micsoda meglepetés volt a leveleden Lord Radcliffe bélyegzőjét látni. A postásfiú fiú alig bírt magával az izgatottságtól, így sajnos rövid időn belül az egész város tudomást szerzett róla. Ezek után természetesen rengetegen látogattak el hozzánk ma délután. Nyugodj meg, egy árva szót sem szóltunk, de nem annyira a diszkréció, mint inkább az értetlenség vezetett bennünket. Arról tudtam, hogy baráti viszonyban vagy Lord redcliffe fel, de mennyire szoros a kapcsolatotok, hogy rábízod a levelet postázását? Ne aggódj, mi mindannyian jól vagyunk, harry visszanyerte az egészségét, jane pedig soha semmi baja nincs. Az időjárás, noha mostanság meglehetősen borús, nem olyan kellemetlen, hogy beszoroljunk a házba. Szerencsére, ugyanis a három személyes kártyajátékok száma véges. A tartalékaink fogytán vannak, de biztos vagyok benne, hogy elboldogulunk, amíg hazajöttök. Csatolom a levelet, amelyet Mr. Ernstitől és Mr. Izlitől kaptunk. Remélem megbocsájtott, hogy elolvastam. A levelükben megerősítik a szándékokat, hogy legkésőbb június első napjáig felkeresnek bennünket. Megismétlik, hogyha addig nem teremtjük elő a megfelelő összeget. Nos, valójában ugyanazt írják, mint a legutóbbi levelükben. Szerető hugod, Beatrice